Gospodaru svih svjetova, salavate i salame donosimo na Allahu poslalika Mohamada, nego učastnu koralicu i svetlame i te ashrabe. Nastavljamo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć dozvolu sa komentarom ove poslanice tri osnovna temelja, thalatatul usulih u adililetuha. Spomenuli smo u predhodnom predavanju da je šeheh Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, autor ove spomenuo prije tri temelja, tri kratke visare poslanice kao uvod ovoj dijelu. Neki kažu, islamski učenjaci komentatori ove poslanice, da su te tri uvodne poslanice dodate od strane šijehovih učenika. To jest, šijeh Mohamed ibn Abdu'l-Wahavi je napisao, ali su pridodate ovom dijelu tri osnovna temelja i postavljene na početku ovog dijela kao uvod i bitne napomene prije govora o tri osnovna temelja. A drugi komentatori kažu da je ipak... To uradio šeheh Muhammed, autor, da je on stavio ove tri poslanice na početak ili kao uvod u ovo djelo. Bilo kako bilo, ove tri uvodne poslanice su i te kako korisne i veoma je bitno naučiti ih ili naučiti ono na što one upućuju i raditi po tome. Prva, od te tri poslanice je poslanica o četiri pitanja koja su dužni svi muslimani naučiti svaki musliman i muslimak ovu poslancu šeheh rahimahullah započeo je riječima zna je Allah ti se smilovao da nam je vađib da smo obavezni naučiti četiri pitanja ili četiri stvari kada kaže da nam je vađib misli se svakom pojedinačno i muškarcu i ženi i starom i mladom svaki musliman je dužan naučiti ova četiri pitanja i raditi po tome. Ta četiri pitanja su kao što smo čuli u prethodnom dersu, znanje, a to je poznaja Allaha, spoznaja poslanika sallallahu i vjere islame sa dokazima. Drugo pitanje rad po tom znanju. Treće pitanje poziv, činjenje dave u to znanje i rad poznanju I četvrto pitanje jeste sabor na tom putu. Trpljenje, ustranjost na tom putu. U prethodnom dersu govorili smo o znanju i vrijednosti znanja i bitnosti znanja. I govorili smo o tome šta znači spoznaja Allaha, spoznaja poslanika, sallallahu alaihi sallam i dini islama. Došli smo do drugog pitanja, a to je rad poznanju Rad poznanju rad po tome, rad po prvom pitanju, a rad poznanju je plod tog znanja. Znanje je poput drveta, a rad po znanju je plod tog drveta. Drvo nije cilj samo po sebi, nego je cilj ono što rađa od plodova na tom drvetu. I drvo koje ne daje plodove, od njega nema velike koristi. Ili ako ima koristi, ona je kratkotravjena. Dok drvo koje rađa i koje daje plodove, ono je korisno. I zato... Rad po poznanju je dokaz iskronosti u učenju znanja, jer onaj ko uči znanje a ne radi po njemu, upitanje je njegov niyet. Upitanje njegov nijet. je da mu je cilj rad po tom znanju radio bi po njemu. Kada uči znanje i ne radi po njemu, onda se postavlja pitanje zbog čega uči znanje. Da li uči to znanje da bi se hvalisao onime ili uči znanje zbog neke dunjaalske koristi, da bi došao do imetka, do pozicije, do ugleda i tome slično. I zato upoznao taj hadis u koji ga zabilježio Imam Muslim صحيح واداب الغرير رضي الله عنه الله possessesallahu alaihi wasallam kaza inna awwal althalath yuqda alaihim yawm alqiyamah berarti trojica koja će biti presuđeno na sudnjem danu su pod jedan čovjek koji je preselio kao shahid čovjek koji je preselio kao šehid pa će biti dovedan pred užičenog allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu i allah tabaarak će ga upoznati i podsjetiti na svoje blagodati prema njemu i upitati ga koliko se radio po tome koliko si bio zahvalan na mojim blagodatima pa će ovaj čovjek reći borio sam se na tvom putu po gospodama sve nisam preselio kao šehid pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći lažeš borio si se da bi bilo rečeno da si hrabar i to je bilo rečeno pa će biti naređeno da se baci u džahennemsku vatru zatim će biti doveden učenjak pa će ga Allah subhanu wa ta'ala podsjetiti na svoje blagodati prema njemu i upitati ga koliko si bio zahvalan na tim mojim blagodatima i šta si radio po tome pa će reći gospodaru učio sam znanje i drugi je podučavao njemu i učio sam Koran zbog tebe Pače Allah Pa će Allah reći, lažiš, učio si znanje i podučavao da bi se reklo učenja i učio si Kur'an da bi se reklo učač Kur'ana. Pa će biti naređeno da se baci u džehennemsku vatru. I bit će doveden onaj koji je mnogo udjenivao, onaj koji je bio plemenit i davao svoj metak drugima. Pa će ga Allah upoznati sa svojim blagodatima prema njemu i podsjetiti ga na te blagodati i upitati ga koliko si bio zahvalan na mojim blagodatima i šta si radio vez vezi s tim pa će reći gospodaru nisam ostavio ni jednog puta i ni jednu priliku gdje teba učiniti, gdje treba učiniti hajr, a da nisam udjelio da nisam učestvao u tom hajru sa svojim imetkom, zbog tebe gospodaru pa će reći Allah subhanahu wa ta'ala lažeš, udjeljivao si da bi bilo rečeno kako si ti plemenit kako si darežljiv i to je bilo rečeno, pa će Allah subhanahu wa ta'ala n dženadžemskovac. Kaže posljednjih sallallahu alayhi wasallam to su prva trojica sa kojima će biti potpaljena dženadžemskavatra. Radili su dobra djela, nisu bili iskreni u tome. Nisu bili iskreni u tome. Plod iskrenog znanja ili učenja znanja jeste rad po njemu u ime Allaha subhanahu ne neku dunjańsku korist, nego samo Zbog Allahovog zadovoljstva i da bi čovjek imao koristi od znanja koje je naučio, mora raditi po njemu. Jer u protivnom, to znanje će biti dokaz protiv njega na Sudnjem danu. Kako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis kojeg je Nabi je muslim, odemu Abu Malika rashali radiyallahu anhu, "Al-Kur'anu hujjatun laka aw alejk." Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Kur'an će svjedočiti, Kur'an će svjedočiti za tebe na Sudnjem danu ili protiv tebe. Učio si Kur'an koliko si radio Po njemu. da Dali si radio po njemu kako si se vladao kako si se obhodio prema Kur'anu biće dokaz za tebe ili protiv tebe ako si radio po Kur'anu Koran će svjedočiti za tebe, gospodano, on me je učio, ja sam ga sprečavao da spava po noći, sprečavao sam ga od njegovih mnogih prohtjeva, strasti, bio sam u saputnik, sa mnom se družio, ili će biti dokaz protiv tebe. Držao me je na polici, udaljavao se od mene, izbjegavao me, nije me znao učiti, nije radio po onome što čuje od mojih ajeta, كرآن شخص يضعك تزاعي لبطيب تبه لأسوأ كوكو ناس إذا بلجو إمام ترميدي وصوم سننة إلى جامعي ود أبو برزي الأسلامي رضي الله عنه لأبو صنعي صلى الله عليه وسلم ركاو لا كزون قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع Čovjekova stopala neće se pomiriti na sušnjem danu sve dok ne bude upitan o četiri stvari. An umurihi fima afnahu wasu'm jibatu suim godinama u šta ih je potrošio. Wa an ilmihi fima amila bihi, znanju koliko je radio po njim. O znanju koji mu je Allah dao, znanje je dar, blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala, koliko je radio po njim. Wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa. Yo ejmetku, kako ga je zaradio? I na koji način ga je potrošio wa an jismihi fima ablah yusum tilo kako ga je pohabao u šta ga je istrošio dali si svoja koljena istrošio na halkama korana na halkama znanja ili si istrošio igrajući futbal, ganjajući loptu i tome slično. Da li si svoje tijelo istrošio na noćnom namazu, postijeći, boreći se na Allahovom putu ili si istrošio dižući tegove, udarajući breću ne sa ciljem da čovjek pojača da bi se spremao za borbu na Allahovom putu, nego i strast da bi se dičeo pred drugima i tome slično. U šta si pohabao svoje tijelo? Znanje koje si imao, koliko si radio po njom, imeeta kojih si... Trošio, kako si ga zaradio i u si ga potrošio i svoje godine, dane, dani, saati koje ti Allah dao kako si ih potrošio, Ušta si ih proveo neće se pomjeriti ničija stopa na sudnjem danu, noget se neće pomjeriti nemati da riječ dok ne odgovoriš na ova pitanja znači znanje koje je korisno jeste znanje po kojem se radi ali rad poznanju ili bolje reći nerađenje poznanju. znanju nerađenje po znanju može se podijeliti na pet vrsta, prva vrsta Nerađenje poznanju koje je kufor nevjerstvo. Nerađanje poznanju koje je kufor nevjerstvo. Primjer toga je onaj koji je spoznao tauhid i narodi po njemu, čini širke. Ili onaj koji je naučio da je namaz obavezan i ne klanja namaz, čini djelo kufra, ostavlja namaz, ne radi poznanje. Druga vrsta nerađenja poznanju je nerađanje poznanju koje je haram. Nerađanje poznanju koje je haram. Poput onoga koji zna da je zekat obavezan i ne je zekat. Ili onoga koji zna da je post obavezan i ne posti. To što ne radi po svom znanju čini haram, veliki grib. Treća vrsta jeste nerađenje po znanju koje je mali grib. Poput onoga koji zna da je obaveza obavati pogled pa ne obava pogled od onoga što je haram. Ili onoga koji zna da je namaz u džematu, onome ko živi u glizini džamije obaveza, pa neodijena namaz u džema i to baš slično četvrta vrsta nerađenja po znanju jeste nerađenje po znanju koje je mekru pokuđena primjer toga je Ostavljanje pritvrđenih sunneta. Ostavljanje pritvrđenih sunneta. Znaš da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjao pritvrđenih sunnete i ostavljaš ih. Znaš da je vitr pritvrđeni sunnet da ga poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije ostavljao i ostavljaš. To je mekru. I peta vrsta nerađenje po znanju koje je mubah. Nerađenje po znanju koje je mubah. Dozvodeno. Primjer toga je onaj koje je čuo Da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao dugu kosu i neprestito dugu kosu. Jer puštanje kose i nošenje duge kose nije suđne. je to bila praksa Poslanika sallallahu alejhi ve sellem s kojom nije ciljalo propisivanje. I pročitalo se u hadisu da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao dugu kosu i ne radi ispotave. To oderađenje poznanju je mubah, dozvoljeno, jer nije pohvalno nositi dugu kosu po većini islamskih učenjaka. I za svaku ovu kategoriju može se na navesti desetine primjera. Dakle kada kažemo oderađenje poznanju, prvenstveno mislimo na Zvađenje po znanju je kufr haram, veliki greh, mali greh i mekru. Ne mislimo na ovu zadnu kategoriju koja mu va. Kada kažemo nema hajra u znanju po kojim se ne radi, misli se na ovo. Nema hajra u znanju od kojeg nema koristi. Znaš da je nešto širk upadašu njega. Kakva je korist tog znanja? Znaš da je Allah nešto zabranio. Znaš da je kamata zabranjena upadaš u kamatu. Znaš da je to i to haram i ti radiš. Znaš da ti je Allah naredio i to ostavljaš. To je znanje od kojeg nema koristi. Isto tako, znaš da je tako Allahu a.s. pohvalio da se čini i posticao na to i ti ne radiš po Ne radiš po tome. I zato kako izabili Žimam Bukhari Ebu Bekra Siddiq radijallahu anu najbori ashab u ovom ummetu govorio je Nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam, bojim se da ostavim nešto od sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. bojim se ako ostavim nešto od sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da mi Allah ne okrene srce. Da mi Allah ne okrene srce. Tako su to doživljavali odebrani Allahovi robovi, prvim generacijama. Kada bi im... Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto naredio, preporučio, zabranio, oni ne bi raspravljali je li to važib ili mustahab, je li haram ili makruh. Nije brehasno da je iko da sahaba došao poslaniku sallallahu alejhi ve pa ga pitao: "Allahu poslanici ono što ste nam naredio, a je li to važib ili mustahab?" Je to baš se mora ovih krat ili nekad može se preskočiti. Nema da iko da sahaba postavi takvo pitanje. Nego smo spoznali i naučili šta je važiba, šta je mustahab iz drugih predaja. Kada sakupimo sve predaje o jednom propisu na jedno mjesto i onda ih prostudiramo e onda zaključimo da li je poslanik s.a.v. kada je nešto naredio da li je zaista ciljao ono što je vađi da je onaj koji ne radi to grešan kod Allah ili je samo mislio da je pohvalno dakle poslicao na neko djelo koje je pohvalno nigdje poslanik s.a.v. nije govore e ovo vam je, ovo što se vam naredio e vam je vađo, ovo što se vam naredio ovo vam je mustahat niti so sas Havi postavljali takva pitanja nego nađemo predaju u kojoj je poslanik, samo da nađemo drugu predaju gdje je poslanik samo govorio 7 uradio suprotno tome pa kažemo ova naredba vidimo da nije na stepenu vādhiba zato što je poslanik sallallahu alejhi ve selam nekad ostavljao to djelo što znači da nije na najvićem stepenu naredne. vratimo se na predaje od sahaba kako se on to razumijeval uzmemo obzir i druge indikacije popratne dokaze argumente i onda dođemo do zaključka da li je ta naredba na stepenu vādhiba ili na stepenu mustahabba dakle ono što te Allah naredi radi po tome odnosno što ti poslanik sallallahu alejhi ve selam naredi podazovi se primijeni u praksi radi po znanju, radi poznanju Jer ako ne budeš radio po znanju, to znanje će biti dokaz proti tebe na sudnjem danu. Ta blavodat koju ti Allah dao, a koji su uskraćeni mnogi, većina ljudi na dunjalku su u zabud. Većina ljudi na dunjalku su u kufru i širku. Ne vjeruju. I Allah tebe počasti saznanjem. Da ne da razumiješ nešto. Podučite. Olakšati pute vespoznanje. Učiniti pristupačnim učenje vjeri. Olakšanje. Nije davno bilo kada ljudi nisu mogli naučiti najosnovniji propiso islama. Neki koji su među nama večera su ovde, sjećaju se tog vakta. A da nisi smio zase bereš da si musliman, nisi smio pitat, mnoga pitanja i on ima govorit o islamu. A da ne govorimo da imaš negdje otiš predavanje i slušat sad vremena da ti neko citira ajte i hadita i da ti tomače vjeru. Toga nije vino. I ne znači da sutra se neće opet vratiti s to takvo stanje. Da nam neće Allah uzeti tu blagodata ako se budemo ponašali onako kako ne dolikujem. Ako budemo nemani ne prema toj blagodati. A već smo počeli tim putem da idemo. Već nam je dojadio. Imamo puno puno puno informacija, imamo puno predavanja, puno do sada, ne može se na sve stići. Nemamo kad gledati utakmico od dersovani. Nemamo kad ući na Facebook, nema puno dersovani. A dojuče tražio si na kantonu jedan ders da na nju pristojiš. U mjesec dana narek. To je Allahova blagodat na kojoj treba biti zahvalno. A ako ne budemo zahvalni, Allah će nam uzeti tu blagodat. Danas ljudi u mnogim državama na Dunjalku nemaju priliku da uče vjeru. Ne smiju, ne smiju klanjati javina. Žena se ne smije pokriti. Ne smije svoje djete nazvati muslimanskim imenom. Prije 30 godina u nekim ruskim republikama nisu smijeli klanjati, osim pod zemljom, mekteb gdje su djeca učila osnove o islamu Bio je ukopan ispod zemlje, odu ispod zemlje, pa uče i onda nakon toga izađu i ponašaju se da nisi muslimani. Tako su očuvali islam. Danas u nekim zemljama, u logore zatvaraju muslimane koji ufate da su klanjali. Ili da su druge pozivali u islam. Da su nekom rekli, počni klanjati, znaš li, Kur'an. Kod koga nađu Kur'an zatvorili ga u zatvor naštemu Kur'an. optužnica naštemu Kur'anu u toku koliko bi mi ti ljudi poželili da dođu na jedno predavanje samo na jedno predavanje koliko bi imetka dali para da dođu na jedno predavanje ne morate misliti da je to samo neke neka nevinička e, mjesta čak i u mnogim muslimanskim zemljama danas prije par godina razgovarao sam sa jednim shejhom iz Egipta u Medini. dašao na umru i kada je video Halke Kur'an u mešecu poslanika sallallahu alejhi ve sellem zapaka. Iz Egipta došao, nije došao iz iz Kine, iz Severne Koreje. Iz Egipta. Kaže ne pamtim kada sam zadnji put vidio halku Kur'an. Ne pamtim kada sam zadnji put vidio halku Kur'an. Kako je došao ovaj novi faraonov vlast zabranio halku Kur'ana mešec. Zadnjih 10 godina. Možda mi mislimo da imamo posebnu vezu sa uzvišenim Allahom, da smo mi odabrani narod kod Allaha, da nas Allah posebno pazi da za nas ne važe pravla koja važe za druge, da će nas Allah čuvati, da njeg dana da se ovako ponašamo i da ovako živimo kažu Arapi da walu muhal jedno te isto stanje je ono što je nemoguće Stane se nikada, stanje se mine nikada ni jedno stanje ni ostalo vječno znate da ovo stanje u kojem mi živimo danas neće ostati ovako neće ostati ovako zapamtite to mijenjeće se stanje promijenjeće se stanje promijelo je se u najboljim vremenima promijenjeće se u našim vremenima bio je pravednih hilafet nakon toga je došlo to kraljevstvo nakon toga su došle halife koji su činili nepravdu, koji su činili nepravdo muslimanima izun I dešavalo se ono što se dešavalo kroz istoriju slava i pravi ni hilafet ni vječnost od sebeba Da Allah subhanahu wa ta'ala Sačuva nam blagodat Jeste da budemo zahvali na njoj Da budemo zahvali na njoj A od zahvalnosti uzvišenom Allahu Na blagodati znanja Jeste rad po tom znanju Rad po tom znanju I onaj ko radi po znanju Allah subhanahu wa ta'ala Mu dadnije bereketa u tom znanju I poveća mu znanje I učvrsti to znanje Da ga ne zaboravi Dok onaj ko ne radi po znanju Niti ima koristio tog znanja Niti ima bereketa u znanju I brzo zaboravi to znanje Zato imam Ahmed ibn Hanbel Rahimah hoya kullu hadis sami'tuhu 'amiltu bihi svaki hadith kojeg sam čuo radio sam po njemu svaki hadis kojeg sam čuo radio sam po njemu a sufyan athauri govorio je svaki hadith kojeg sam čuo od poslanika sallallahu alaihi wasallam radio sam po njemu pa makar jednom pa makar jednom sam radio po njemu da ne budemo donih koji slušaju a ne rade potom a amir ibn shurahil al-sha'bi i wakib ibn al-jarrar Govorili su kunna nasta'inu bi hifzi alhadis bil amalimi. Kaže podpomagali smo se prilikom učenja hadisa napamet radom po hadisima. Kada bi bismo da zapamtimo neki hadith uradimo ponomena što kučej taj hadis, radimo po njemu, pa nam je malo lakše da ga zapamtimo. Jer to bereket, od bereketa znanja da radiš po njemu, pa Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. I u prvim generacijama su govorili yahti ful ilm bil amal, fa in Kaže znanje kada dođe Sluša da će se neko odazvati njemu. Čeka da se neko odazove. Pa ako se niko ne odazove, nastavi putem da ide dalje. Šta znači ovaj govor? Ako ti ne budeš radio po njemu, Allah ti je dao znanje. Ne budeš radio po njemu, ode ono dalje. Ode gost plemeniti drugom ugoste. A tebe ostavi samo. Kada ti Allah dadne blagodat znanja, znanje čeka. Da vidi hoćeš li ti raditi po njemu ili nećeš. Ako se zahvališ Allah na toj blagodati i radiš po tom znanju i ugostiš tog plemenitog gosta, on te. se na tvojoj lokaciji, u odsjedne kući, svojoj okolini. Ako ga ti ne ugostiš onako kako treba goste ugostit, ne radiš po njemu, on produži i ide dalje. Allah tu blagodat dade nekom drugom, koje je dostojanje. Ti se pokazao kao nezahvalan. Ti se pokazao kao nezahvalan. Zabilježi imam al-bezzar u svom usledu od Ebu Brze, da je Allaho poslanik rekao, primjer onoga koji podučava druge, koji podučava narod znanju, ali ne radi po njemu, je kao primjer fitila. Svijetli drugima, a sebe prži i uništava. Fitil, svjeća, svjećli drugima, ali sebe topi i na kraju se istopi i ostane bez svjetla. Ko je ovdje stradao? Svjeća, kaže poslanik Solalav 7, primjer ono koji podučava druge, a ne radi po teme. Sam sebe topi, uništava sam sebe, drugima svjetli, a sebe uništava. To je korisno, lijepo je što ti prenosiš podučavaš drugim. Ali drugi imaju koristi od tebe, njima svjetliš, imaju svjetlo, okoristi se od tvog Tvoje vatre od tvog svjetla, ali ti na kraju sam sebe uništiš. Izgoriš ti i stradaš zbog drugih. Zato da bi tvoje svjetlo ustrajalo, da se ne ugasi i da ne uništiš samog sebe, radi po znanju. Radi po znanju. Allah subhanahu wa ta'ala najgorim opisima u Koranu opisao je one kojima je dao znanje, ali oni nisu radili po tom znanju. Prvi primjer kojeg Allah subhanahu wa ta'ala navale je primjer psa. قالوا واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين قال رجوت الله وبصليكم صلى الله عليه وسلم تذكري ان primjer اونга kojem smo mi dali naše ajat fansalakh minha pa je on ostavio napusti Allah وقين okay, وليد no, نيه prihvati od to znanje koje mu je Allah Allah من الغاوين ta'ala podario fatebaehu shaytan fa kana min al gawin bagaj shaytan zavao jbio je od onih koji su u zabludi zatim kaže Allah tebaraka wa taala walau she'na la raf'nahu biha da smo mi htjeli Allah subhanahu ede ono što mi Allah dao. Spustio se nisko, akhlada ila al-ard, umistalasya uzdigni, on se spustio, ponizio samog sebe i svoje strasti. Permasaluhu kemasalin kalb, kaža Primjer njega je kao primjer psa. In tahmil alayhi yalhas aw Ako dođeš do psa, on isproži jezik, isplazi jezik i dahće. Ako ga ostaviš, ostaviš ga izplaženog jezika da daćete. Dajani ka mithalil qawmi allazina bi ayatihi. To je primjer naroda koji je odbijao naše ajete. Faksu sun qassas la'allahum yatadakkarun. Pričaj im priče o Allahu poslanici, priča im ove istinite priče, ne bili se opametili, ne bili uzeli pouke u tome. Dakle Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi ayatin navadin primjer čovjeka kojem je Allah dao blagodat znanja. Allah mu dao ajete, znanje uputu. ali on se ponio prema tome nemarno, odbio Da slijedit je ajte, odbio da radi po njima, ispustio se nisko, šetan ga zaveo, slijedio svoje strasti, kaže Allah, da smo želili mi bi ga uzdigli, mi da smo htjeli, Allah da je htio uzdigao bi tog čovjeka tim zdanjem da je zaslužio, da je radio po tom znanju, da je bio zahvalan na zdanju Allah bi ga uzdigao, uzvisio njegov stepen, ali... Zbog njegovog slijedeња strasti, Allah ga je ponižio i ostavio u zadnji. Kaže primjer njega je kao primjer psa. Pas ne razumije, nema razlike lijepo mu ili loše govori. On isplazi jezik i daći. Išao prema njemu ili ga ostavio, nema razlike. Tako je i ovaj čovjek kojem je Allah dao znanje i ne radi po znanju kao primjer psa. A nje za one koji imaju živa srca, za one koji se boje Allaha subhanahu, koji žele da ožive svoj iman, da očuvaju svoj iman, da očiste svoju dušu. Jer ovo znanje o kojoj mi govorimo je znanje o Allahu Subhanu wa ta'ala, znanje o ahiretu znanje koje je lijek za srce i hrana za dušu znanje koje je svjetlo u očima i smiraj u prsima i utjeha u samoći i vodič u tamir to je znanje, šarijatsko znanje koje je Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao i odlikovao njegove nosioce i one koji rade po njemu. I drugi primjer kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u kontekstu onih koji ne rade po znanju, u kontekstu onih kojima je dao znanje pa nisu rade po njemu, je primjer kojeg navodi u suri Al Jumu'a gdje kaže tabaraka wa ta'ala مثalu الذina humminu tamra, ثم لم يحمiluها, كمثل الحمار يحمilu أسفارا. Primjer Oni kojima je dat Tevrat, loza knjiga, pobjela, priješnja, koji ima je dat Tevrat da ga ponesu. Summa la mihmiluha. Pa ga oni nisu ponijeli onako kako to rekue. Kemeser himari himali ihmilu Je kao primjer magarca koji na sebi nosi tovar. Magarac koji na sebi nosi tovar. Zamislite magarac kada bi na na sebe knjige. Imali kakve koristi od toga? Nikakve koriste magarac nema bez obzira što je riječ o knjigama. Kada bi magarac na sebe na zlato i srebro, imali kakve koristi od toga? Nema nikakve koriste god blago, kada bi na sebe natovario, magarac od toga nema nikakve koriste. Tako i oni kojima Allah dadne znanje, pa ne rade po njemu. Natovariš na sebe bisere i dragunje, ali se ponašaš poput magarca, nosiš na sebi, a ne radiš po tome. Ne imaš nikakve koriste. Samo nosiš na svojim plećima teret. Samo nosiš na svojim plećima teret, za kojeg ćeš morati jednog dana odgovarati. Zato nema izbora, osim da naučimo vjeru i radimo po njemu. Ako ne budemo učili vjeru, I budemo radili po njoj u džehlu neznanju Poistovjećujemo se sa onima Koji su skrenuli u zablju Od kršćana Koji su radili ali nisu imali znanja Pa su o Allahu subhanahu wa ta'ala Govorili laži I o Allahu ve vjeri Govorili ono što ne znaju I u svoju vjeru uvodili razne navatarije I zablude Pa su na kraju iskrivili vjeru Koju im je uzvišeni Allah objavio Iskrivili knjigu koju ime Allah objavio propisali sebbi razzna preteriivaja věri kada kajže ال Allah شبح ووتلا يا أهنا الكتاباب لا تبل في دينku. O أlu kita nemojjte preteriivati u svoju vir. Kaže poslanik sal الله سلا. لا تطرود كما أط النابnu م. Ne mote preterivati pram mene kaošta su krštenni preali pram Iسااء sina merrieminu. Reite rasul الله. Allahu poslanik i njegov rob. Nemojte pretjerivati. Pa su propisali sebi u vjeri isposništvo, zabrali ono što im je Allah dozvolio i dozvolili ono što im je Allah zabranio. Sa druge strane, ako budemo učili Allahu vjeru, ali ne budemo radili po njoj, poisto se sa židovima koje je Allah subhanu wa ta'ala proklijeo i na njih se rasrdio. Znali su istinu i znaju istinu, ali ne rade po njoj. Pa su zbog toga proklijeti. Ovaj ummet Muhammeda je najbolji ummet i naš poslanik je najbolji najbolji poslanik, ali ih je slanatu oseram. I pečat svih vjerovjesnika i odlika ovog ummeta jeste što ne slijede ni put onih na koje se Allah rasrdio, niti put onih koji su otišli u zavrdu. Nego uče znanje i rade po njemu. Uče znanje i rade po njemu. I zato na svakom rekaatu U svakom našem namazu učimo ajete iz sure Al-Fatiha: "Ihdinas siratal mustaqim", "Obuci nas na pravi put", "Siratal ladina an'amta aleihim", "Da put oni kojima je Allah dao svoje blagodati darovao", "Ko su oni kojima je Allah dao svoje blagodati", "Wa man yuti'illahi war-rasul fa olaikam اولئك مع الذين انعم الله عليهم توسلني كيت بيتي سونيما كيمه الله سويه بلوغاداتي داروا من النبيين او الرسل وكصديقين صديقا اسكلي والشهداء شهيدا وصالحي. I oni koji su dobri. To su oni kojima je Allah svoju blagodat darovao. I za koje molimo Allah s.w.t. da budemo na isto njihovom put Na putu moslanika, vjerovjesnika, iskrenih, šehida i dobri. Uputi nas na pravi put. Sirat al-mustaqim. nas sirat al-mustaqim. Uputi nas na ispravni put. Mustaqim. Put koji je pravi pravile na kojem nema krivina siratal ladina an amta alih naput oni ih ko ima se ti svoju blagodatao kos oni pomenus gairi a ne onih na anna naput na kojem se ti rasrdio kos oni jidovi zbog čega se na njih rasrdio ne znali su nisu pravilno poznali wal niti na put oni koji su u ko kos oni krstani zbog čega su u zavldi to što ne znaju zato što su radili bez znanja zato što su uradili bez znanja i kažemo nakon toga amin gospodaru uslišavam tudov svaki dan na svakom namazu na svakom rekatu učimo ovu du kada sami klanjamo i kada klanjamo džemaat zbog bitnosti toga molimo Allaha subhanahu wa taala da nas učini odani koji uče Allaha subhanahu wa taala vjeru uče šerijatsko znanje i rade po njemu i molimo ga sufnodala da učini nas odani koji su iskreni od onih koji slušaju govori slijede ono što je najbolje i molimo ga sufnodala da nam se smiluje da nam I, I uvedena su džennet u odebranom društvu poslanika, vjerovjesnika, iskrenih šehida i dobrih, a divno je to društvo, Allah najbolje zna i salavate i salame, razimu na Allahom poslanika Muhammedan, imu častu u i sve plemeni te ashaabe.